Мати хилиться тужливо над дочкою, оглядаючись у рис рідне обличчя. Такого дорогого і такого стражденного. Подумки молиться над нею, і наче від тієї німої молитви дочка оттямлюється. А яка славна червона валка! Конь у червоних стрічках та в квітках, червоний кумач над валкою, Мішки на возах. Я ще ніколи не бачила такої червоної валки. Стільки хліба. Мамо? Стільки щирої давньої радості в доччиному голосі, що Марія здригається. Чую, чую. Подивися, а хто ти на третьому возі з кінця бачиш? Бачу. А хто? Наш батько на возі. Ой, справді, наш батько в червоній валці. вишитій сорочці? Ми з тобою удвох вишивали йому сорочку. Червона валка, яке свято, ще ніколи не було такого свята в нашому селі. І дітись. Співають пісні, я співаю. Ой, і якою ж це я співаю. І це ж ми стільки хліба здали державі. Здали весь хліб. І з-за та з-за високих Сизокриу орел летить. І вже тримає Галя, А руки її на грудях здригаються. Наче то сизокрил орел крильми ворушить, летить із за гірта з за високих. Стихає і руки стихають. І раптом чітко, вимогливим голосом, а в голосі причайний страх. Батьку ви спите?» Не сплю. Не спіть, батьку. Ви знаєте, що завтра нас чекає? «А що нас чекає завтра?» – питаються батько і мати. «Ви клумачок зерна у погрібнику сховали?» «Та сховав. То переховайте, переховайте, бо завтра прийде отой Василь Гнойовий і знайте отой клумачок в погрібнику. Ще не пізно перенести в потайніше місце, бо що ми їстимемо?» Як заберуть. Уже ж забрали. Галю, тужить мати над дочкою. Забрали? Коли забрали? Сахається в ліжку. Уже приходили і забрали. О той Василь гнойовий. Коли ж вони спіли? Та ще торік після червоної валки. Усе в людей вигрібали, і в нас знайшли клумачок. Це ж ти згадуєш за торік, торік усе було. Ой, ще листить розпач. Господи, єдиний і все Хіба ти так далеко на небі, що не можеш змилостивитись над нашою дочкою? Зглянься й помилуй, верни їй тяму, верни їй здоров'я. Вона ж така молоденька, а покарай винних. Може, й ти винних не бачиш, бо так високо сидиш на небі? З могильних сутінків глухої хати знову живий голос. Батьку, ви спите? У сирій землі висплюся. Батьку і мамо, лебонь я проведу і пророчці, бо таке мені все наперед відкривається, що говорити боюсь. А що ж тобі відкривається? От там, на лавці коло вікна, лежить наш дідуньо. Кожухом накрився. Бачите чи не бачите, як скульчився від холоду? Дитинько, зніміть із нього кожух і сховайте, бо пропаде. Кожух пропаде.